É szeretném a figyelmeteket, egy KVG-pet adományozni egy gyülekezésnek van hal. Mert szegények, tehát ezt a részét nem ismerik, amikor van kávé a gyülekezetben. És... Úgyhogy térjetek meg! Térjetek meg! Na, szóval jó, hogy itt vagytok az ország minden tájáról. Süper dolog arról, arról beszélni, hogy mi is, mi is igazán a dicsőítés. És, jó hogy, jó, hogy ez a téma, és hogy erre lettem megkérve, hogy, hogy erről beszéljek, mert, mert én is dicsőítés vezető voltam régen. Nem erre kértél -e meg? Van más? Van. Jelenések voltak. Jó, ja, jelenések voltak. Akkor nincsuk ki jelenések egy. Na, az a lényeg, hogy... Az a lényeg, hogy, hogy én is dicsőítés vezető voltam, mert még próbálok is néha, de már, nagyon, már annyira régen játszottam, hogy visszapuhultak az ujjaim. Te azt már tudod, hogy aki gitározik, azt tudja, hogy az már nagyon gáz. Te. Na, de az a lényeg, hogy a dicsőítést, azt végig a Bibliában látod, és nem fogok belemenni az Ószövetségnek a, a verseibe, de végig Ószövetség és Újszövetségben is ott van a dicsőítés. Még ha nincs is az a szolgálat kimondotta, hogy dicsőítés vezető, mert nekem mindig ezt mondták, olyan szolgálat nincs is, hogy dicsőítés vezető, és tényleg nincs, tehát nincs felsorolva, hogy dicsőítés vezető. De azt viszont végig látod, hogy az emberek az igében dicsőítettek, és fontosnak tartották, hogy dicsőítsenek. Hát ez nem volt egy valami amit csak néha csináltak, hanem például Jézus az utolsó estén dicsőítést énekelve ment ki a gecsemáni kezdbe. Imádták Istent. Végig a zsoltárok az mind dal, amit Istennek énekeltek. Azért, hogyha ezt megnézed, akkor a Bibliának a nagy része az dal. Hogy nézted de már így ezt, hogy Istennek mennyire fontos a dicsőítés. És annyira szomorú vagyok, amikor manapság az emberek a dicsőítést, az már csak a Biblia óra bemelegítésének tartják, és ha valaki úgy gondolja magáról, hogy ő eléggé bemelegedett, akkor már be sem megy a dicsőítésre. Mert csak a, a biblia óra a lényeg. De ez nem igaz. Sokkal szegényebb vagy, ha nem dicsőítesz. Sokkal szegényebb vagy, ha nem adod oda ezt az időt, amikor Istennek énekelek, meg hálát adok, és nem tapasztalod meg azt, amikor ott a dicsőítésben találkozik veled. Látjuk, hogy a dicsőítés a Bibliában, hogyha megnézed, például Dávidot nagyon sokat látod extrém, extrém módon dicsőíteni. Tehát, jó, mondjuk a ruhátlan cuccot, azt ne nézzük, amikor az alsógatyában a, a, a ládá előtt táncolt, mondjuk azt így hagyjuk, mert Páris is mondja, hogy a dicsőítés, vagy a gyülekezetben minden rendben történjen, az elég fúri lett volna, hogyha most alsógatjába a Peti neki állt volna, és azt mondtam, volna, hogy benne van a Bibliában. De akkor hoppá, akkor azt hiszem, hogy mennem kellett volna gyorsan. De a lényeg az, hogy, hogy látod Dávidot, hogy, hogy ő például leborul az úr előtt. Vagy látsz embereket, hogy felemelik a kezüket, amikor dicsőítenek. Néha azt hallom gyülekezetekből, hogy hú, ez milyen pünkösdi dolog, hogy, hogy fölemeled a kezedet a, a dicsőítésbe, vagy fölállsz a dicsőítésbe, vagy letérdelsz a dicsőítésbe. És megszoktam kérdezni, miért? Miért pünkösdi az? Azért, mert benne van a Bibliában. Akkor a Biblia pünkösdi? Vagy hogy van ez most? Értitek, hogy mert kialakítottak a fejükbe egy bizonyos látásmódot a dicsőítésről, hogy az így mehet, csak mondjuk, és van, aki ezen a szinten megrekedt, és akkor kép, ez a dicsőítés. De azt például sehol nem látom, hogy összerakják az emberek a kezüket, amikor imádkoznak. Milyen érdekes, nem, hogy de pedig sokan azt mondják, így kell imádkozni, hogy dicsőíteni, ez a helyes. Hol? Vagy mi? Miről beszélünk? Mi az ige alapján teszünk dolgokat. És én akarlak benneteket ebbe bátorítani, hogy a dicsőítést, nézzétek meg a Bibliában, hogyan dicsőítettek emberek. Majd erről is fogok közben átkapcsoltam mindenféle a gizárodon, de ne törődjével. Hogy... Érdemes megnézni, hogy hogyan dicsőítettek emberek, hogy felemelték a kezüket Istenhez. Ez egy nagyon jó kép szerintem. És én majd el fogom mondani a saját tapasztalataimat, vagy a saját dolgom, hogy miért, miért emelem föl a kezemet. Sokan ezt arra használják, hogy amikor úgy érzem, mint ha repülnék. Szóval. Ez is jó, rendben van. Nekem teljesen más nézetem van a képfelemelésről. Mert ha el, elgondolkozzál ezen, hogy mondjuk két felemelés, és miért van, miért van ez, mondjuk az első, ahol a két felemelést látod, az az, amikor Mózes fönnáll a hegyen, és fölemeli a kezét az Úrhoz. És érdekes, hogy amikor Mózes fölemelte a kezét, akkor győztek. Amikor leengedte, akkor veszítettek. Na most kétlem, hogy az öregember izmai múlik az, hogy, hogy, hogy valami ilyesmit akar nekünk mondani, hogy itt emelgetnünk kell, és akkor majd győzünk. Nem, szerintem ez egy kép a Bibliában. Hogy ott van egy ember, aki azt mondja, hogy megadom magam, vagy apu, itt vagyok, és, és akkor, akkor győz. Akkor Isten belép. És én hiszem azt, hogy amikor mi így megyünk Istenhez, akkor ő belép. Amikor csinálok valami mások számára logikátlan dolgot, vagy nem tudom, az ő dicsőségére tulajdonjuk fölemelem a kezem, mert láttam a Bibliában, hogy úgy imádják az Urat. Akkor ő jön, akkor ő belép. Vagy amikor letérdelek eléje, akkor ő jön, és belép. És majd egy kicsit erről is fog beszélni, hogy, hogy, hogy gyakorlati módon, hogyan dicsőítsük az Urat, hogy ne ragadjatok bele abba, hogy Leülök kicsik, kocsik, leülök, és akkor érnekelek. Igen, néha úgy érzem, hogy csinálnék valamit, de nem szabad, mert mit gondolnak rólam. Tehát, hogy, így, hogy a dicsőítés az, az kifejezés is. Ez nagyon érdekes dolog. És én, én nagyon szeretem megnézni ezeket. És legyetek benne szabadok. Érdemes ezen imádkozni, hogy mi az, ami, mi az, ami téged megáld a dicsőítés közben. Hogyan tudod te a legjobban dicsőíteni? Isten. Na mindegy, csapjunk bele, és ha odaérünk, majd egy kicsit erről szeretnék beszélni. Szerintem a, a dicsőítés, a, és én igazából az, az énekkel való dicsőítéssel kapcsolatban fogok beszélni, jó? Mert igen, van az a része, amit majd talán a lapci fog mondani, remélem. <gül> hogy az életesek... <gül> Ahogy az életed az egy dicsőítésnek kéne, hogy legyen. De én inkább azt a, arról a részről, amit mi úgy nevezünk, hogy a dicsőítés a Biblióra előtt, arról szeretnék egy kicsit beszélni, és arról fogunk megnézni egy nagyon jó képet az új szövetségből. És valahogy az a, az a vágyam, hogy úgy menjetek innen el, hogy, hogy akartok, többet dicsőíteni, akartok még többet énekelni Istennek, akartok tapsolni Istennek, akarjátok kifejezni azt, hogy, hogy imádjátok őt, mert ő fontosnak tartja, ahogy látni fogjuk, elfogadja ezt, amikor mi ezt csináljuk, sőt, megvédi. Nem mondja azt, hogy ez egy ilyen értéktelen dolog, hanem számára érték, amikor te kinyitod a szádat. És nem tudom, hogy miért. Nem tudom megmagyarázni. De Istennek érték. Azt látjuk a Bibliában. Sőt, amikor mi dicsőítünk, akkor valami mozdul a lelki is. Sőt, nem csak a lelki világban, hanem a Bibliában azt is látjuk, hogy amikor az ő szentély dicsőíték őt, akkor fizikailag történtek dolgok. És szerintem erre érdemes odafigyelni. ahelyett, hogy a mostani generáció kezdi abba hagyni a dicsőítést. És, megy... és ti vagytok a, a new generation, értitek? A... Ti vagytok azok, akik Magyarországon a következő ütő, Bám. és ti fogjátok vinni, hogy merre megyünk, mit csinálunk. Értitek? Nézzetek magatokra így, emberek. Nem, Nem csak mi vagyunk a kis ifi, de hogy is. De is. János János már 14 éves volt, 16, amikor elhívta Jézus. Miről beszélünk? Jézus fiatalabb volt, mint én. Értitek? Ti vagytok. És érdemes a dicsőítésről beszélni, érdemes tanulni, érdemes fejlődni, hogy ezt adjuk tovább hogy ne, ne legyen az, hogy egyszer a golgotára majd úgy néznek, mint most néznek néhány gyülekezetre, hogy ja, igen, ott hideg van, és, és csak ilyen szottyat, nem lehet énekelni régi dalok. Szóval ne nézzenek így ránk, hanem legyünk olyanok, akik megmaradunk az igében, hogy Peti mondta, és az igeszerindítső időnk, és így imádjuk Istent, és én hiszem, hogy ez meg fog mindig újítani minket. Nagyszerű volt a kitár, tudod, sokan lehet, hogy vannak, és így ülnek, mi ez a hogy ez nic ő Isten, miől beszél? Szerintem Jézus táncoltam de, Érted? Hogy megyünk tovább. Egy kicsit máshogy. Ebben semmi baj nincs. Zsoltárokba látod, dobokat használtak. Mert akkor még nem volt elektromos gitás, tehát én. Én el tudom kérdeni, emberek, ha lett volna, akkor Dávid gyerek. Érted, hogy. Így soha nem. Azért nincs benne a az zongora, mert még nem volt. Érted, hogy így nem azért, mert Isten nem akarja, hogy zongorázzál, ezzel. Olyan buta gondolkodás van. És én szeretném, hogyha kilöködnék ebből így, ha van egyáltalán ilyen gondolkodásod. És jó, hogyha üzenem az, az internet előtt ülöknek is, hogy figyeljenek oda erre. Tényleg fontos. Értitek? Nagyon jó. Tehát az a vágyam, hogy legyetek ilyenek, így nézzetek magatokra, ez ti fogjátok vinni a következő generációnak, hogy, hogy mi a dicsőítés igazán, és hogy hogyan, hogyan imádjuk Istent, úgyhogy én külön örülök annak, hogy ennek a konferenciának ez, a, ez a, a témája. És én szeretném megmutatni nektek, hogy micsoda értéke van annak, amikor Isten népe dicsőíti őt dalban, vagy fizikai tettekkel, Megmutatni azt, hogy a, aki azt gondolja, hogy a dicsőítés az, az nem fontos, és leértékeli azt, hogy énekeljen Istennek, az szegényebb. Sokkal szegényebb, mint aki ott áll, és megfegyelmezi a testét, és azt mondja, hogy mindegy, hogy hogy érzem magam. Látom a Bibliában, hogy, hogy énekel, dicsérték Istent, és én énekel fogom dicsérni az Urat. Mindegy, hogy hogy érzem magam, föl fogom emelni a kezemet, miért? mert ő méltó rád. Nem azért, mert úgy érzem, nem azért, mert éppen olyan szelek fújnak, és ff, most aki, nem, hanem azért, mert méltó. Isten méltó, hogy kinyissad a szádat. Sőt, sokkal több mindenre méltó lenne. Méltó lenne, hogy lefeküdjek előtte úgy, hogy a fejem a porban van. Értitek? Ő méltó, és ez engem sokszor segített a dicsőítésben. Olyan, olyan sokszor úgy gondolkozunk erről, hogy jaj, most nem érzem úgy, hogy tudnék dicsőíteni. Miért? Azt gondolod, hogy róla szól? Figyelj, hogyha így gondolkozol, akkor nagyon sokszor nem fog dicsőíteni. Mert én legtöbbször nem érzem úgy, hogy dicsőítenem kéne Istent. Főleg azok, azokban a dolgokban, amik történnek körülöttünk. Hihetetlen betegségek, meg minden, amik jönnek, és csak így nézem, és egyszerűen nem érzem úgy, hogy nekem dicsőítenem kéne az Urat. Inkább szomorú vagyok, vagy kiakadt, hogy miért van ez így. De nem azért kell dicsőíteni Isten, mert úgy érzed, hanem azért, mert ő mindig méltól rá. Mindig. Meghalt értünk. Menj, fogunk menni. Gondoskodik volunk, vezet minket azért. És nekem olyan sokszor segített ez, hogy igen, nincs kedvem ehhez az egészhez, sőt, dicsőítés vezetőként is. Ah, most énekeljem, hogy a szívemnek a karjai, meg de amúgy a olyan béla, az a kép is, hogy a szívemnek karjai van, meg, hogy... meg drága szerelmem, Jézus, mi ő így? de Sok-sok fogod magad így érezni. Én, én, én félfiként nekünk még nehezebb szerintem dicsőt, én nem sárcok. Imádok, szeretlek, úr, Jézus, drága, mit mondjam, ne kimondani ezeket a szavakat, <gül> igaz? De nem azért kell, azért, mert ő méltó, mert ő méltó, méltó, hogy letegyem a férfiúi büszkeségemet, arra is méltó, és elénekeljem azt a sort, hogy azt mondjam neki, hogy szeretlek, szerelmes vagyunk mert tudom, hogy mi van igazán mögötte. Értitek, hogy valahogy olyan sokszor segített ez nekem a dicsőítésben, hogy így járjak hozzá. és remélem, hogy most egy olyan dolgot raktam a fejedbe, ami a következő dicsőítésen téged fog arra indítani, hogy mindegy, hogy érzem magam, én most föl fogok állni. Föl fogom emelni a kezemet. Mert miért tud? És hiszem azt, hogy amikor van egy ilyen hozzáállásom, akkor Isten hozza azokat az érzelmeket is, amit itt szeretnénk. Szóval, hogy sokszor megtapasztalom, hogy odállok, uram, méltó vagy, hogy imádjálat, és akkor sokáig csak párdal nem történik semmi, és aztán jön az a á, tudjátok, az a rész, amikor föláll a hátadon a szörha van, meg mindent. <Szorítás> De tudjátok, amikor fontos, fontos észrevenni, hogy, hogy amikor mi dicsőítünk, akkor valami a lelki világban történik. Sok helyen látni a Bibliában ezt, hogy amikor dicsőített Isten népe, akkor nagy dolgok történtek. Sőt, a, amikor dicsőítünk, akkor fizikai világban is történnek dolgok. Például ugye a, a, az imátság az egy, az egy lelki dolog. Így van? Levegőbe beszélünk, szoktam mondani. Most mit nevet? nem így van? Igen. De, de, de Isten hallgat, mert Jézus megígérte, hogy ott van. Így van. Ez van. Amikor kette-hárman összejönnek, ott vagyok közöttük. Ennyi. Jézus ott van, amikor én mondom, és, és a fizikai, fizikai világban történnek dolgok, amikor imádkozunk. Így van. Ugyanez van a dicsőítéssel is. Azt látod a Bibliában, hogy pár és szilász, éjjel a legsötétebb, legmélyebb börtönbe imádkoztak, és kinyíltak az ajtók. Vagy dicsőítettek, és kinyíltak az ajtók. Hogy Isten népe Jeripólnál kiáltott az úrhoz, és leomlottak a falak. Ezek mind képei a dicsőítésnek, hogy amikor mi dicsőítünk, akkor Isten működik. Vagy az Ószövetségben, Királyok könyvében, amikor Isten népe ment, és dicsőített, és fújták a kürtöket, és énekeltek, mire odaértek a harctérre, addigra nem volt kit legyőzni. Mert Isten legyőzte, pedig csak a dicsőítés ment előre. Tudjátok, ez az egyik oka a golgotákban annak, hogy a dicsőítés megy előre. Hogy mindig így van. Először imádjuk az Urat, és aztán jön a Biblia óra. Tehát történnek ezek a dolgok. Fontos, amikor te dicsőítesz legközelebb, akkor az ezen. Énekelek, és csak Isten cselekedni fog, mert én alázatos vagyok. Nem tudom, hogy hogy működik. Tényleg ne kérdezd meg az óra után, hogy Jani, ennek mi a mi a menete? Melyik szavakat kell mondani, hogy az történjen, és melyik hogy az? Nem tudom. Csak azt látom, hogy amikor én oda adom magamat a dicsőítésnek, a testemet fizikailag, és imádom őt, akkor történnek dolgok. Isten munkálkodik bennem, rajtam, keresztül. Nagyon érdekes ez. Ha van bibliátok, vagy iPad-ek, vagy iPhone-otok, vagy androidos, bármi, bármitek, akkor légy hogy kattintsatok a János evangélium a 12. részéhez. Jó? Itt fogunk megnézni egy apró jelenetet. E, János 12 Hát mit tanítanék mást, nem? <gül> Péter! <gül> Vagy látnó? Látnó, <gül> Isten ad nekünk, látni fogod ebbe a történetben, hogy Isten ad nekünk pillanatokat, különleges pillanatokat, amiket, amik nem mindig vannak. És ezt nehéz nekünk lenyelni. Majd kifejtem jobban. Mert valamikor azt gondoljuk, hogy mindegy, majd legközelebb, majd dicsőítem Istent. Vagy majd legközelebb. De mi van, ha nincs legközelebb? És ez az a sztori, ami, ami ezt megmutatja hogy Isten ad különleges alkalmakat, mint a, például ma reggel, ha te ma ké, ma reggel kihagytad a dicsőítést, nagyon béna vagy. Mert el, elhagy. El, el, ja nem úgy értem, hogy nem értél de hogy valami. Tehát csak. Bocsánat. De, I'm sorry. Ha itt voltál, és kihagytad. Tudod ez a, a, mi lesz az ebéd, Remélem, nem fog sokáig beszélni a Jani. Tudod, szóval ez, akkor béna vagy. Akkor kihagyta egy pillanatot, egy különleges pillanatot, amikor Jézus megérinthetett volna. De gondolsz-e így ezekre a pillanatokra, amikor mi dicsőítünk. Mert volt egy asszony, aki így gondolt rá, és őt fogjuk megnézni, aki megkente Jézus lábait különleges dolgot tartogatott oda, arra a pillanatra. És kihasználta, hogy Jézus éppen ott van. Ne olvassátok, még nem kell. Még nem kell, még beszélek. <gül> Csak van egyben mindenki De még fontos dolgokat mondok el. Na most olvassuk. <gül> de hát, 12. rész. Első három verse. Jézus ezért hat nappal a húsvét előtt Elment Betániába, ahol a meghalt Lázár volt, akit feltámasztott a halálból. Vacsorát készítettek azért ott neki, és Márta szolgált fel, Lázár pedig egy volt azok közül, akik együtt ültek ő vele. Mária ezért elővett egy font igazi drága nárdusból való kenetet, megkente a Jézus lábait, és megtörölte annak lábait a saját hajával. A ház pedig megtelt a kenetnek az illatával nagyon-nagyon jó képe a dicsőítésnek, minden benne van emberek, minden benne van ami a fizikai dicsőítésről szól ugye egy hatalmas dolog történik, az előzmény az ez van egy halott Lázár, négy napja büdösödik már, és akkor Jézus oda megy, és azt mondja, hogy gyere ki, olvasom, csak nem kell oda jó? János 11.25-26-ig én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Aztán 43-44-ig, és mikor ezeket mondta, fenn szóval kiáltott Lázár, jöjj ki és kijött a megholt lábain, és kezein kötésekkel megkötözve, és az arcán kendővel, az arca kendővel volt borítva. Ezt mondta neki Jézus. neki Jézus. Oldozzátok meg őt, és hagyjátok menni. Tehát van egy nagy csoda. Lázár feltámad. És itt van ez a három testvér, Mária, Márta, Lázár. Együtt laknak valamiért. És... És hát persze, te is csinálnál egy bulit, hogyha meghalna a testvéred, de aztán föltámadna, nem? Hogyne? Meghívják Jézust, valahogy meg akarjuk köszönni Jézus, hogy, hogy Lázár újra itt van velünk, és akkor csinálnak egy nagy, nagy bulit. Tehát képzeld el, hogy ott sürgésforgás, meg minden, mert, mert Jézus feltámasztott egy halottat aki már halott volt, de most él. Ott van velük, és azt olvassuk, hogy együtt ül. Tudod, hogy Lázának nem kellett nagy biztonságot tenni, nem? Szóval elég, hogy így ott volt. <gül> Jézus Isten, igen, ott van Lázán, néznek. Ja. Érted, hogy, hogy ott van ő is, ott van ez a bizonyság. És nézd meg, hogy ők a Jézus iránti tiszteletüket ezen a helyen próbálják így kifejezni ezzel a, a bulival. Ott van mind a három testvér, és mind a három testvér az imádatnak egy aspektusa egyébként. Sokták szegény Mártát bántani, hogy ő mindig ott dolgozott, aztán nem érdekelte Jézus, és akkor Mária meg hogy milyen jó volt, hogy ő ott ült, és akkor a jobb részt választotta, igaz? Szokták így kihozni ezt, hogy milyen béna a Márta, és milyen ügyes a Mária, de csak el tud képzelni, hogy, hogy Márta, hogyha mondjuk fordítva lett volna, és mondjuk Mária nagyon bénám főz. Tehát el tud képzelni, hogy ő csinál mindent, és a szolgálatából így, így elsznek a lánesből. Nagyon tőlem, olyan áldás, hogy... Csinál, de, de csak nézd ezt egy kicsit így, és nézzük azt, hogy minden egy, egyes testvér az imádatnak, a dicsőítésnek az egyike, egyik oldala. A helyes válasz arra, hogy te halott voltál, és most élsz, az a dicsőítés hogy dicsőítem bármilyen módon Istent. Elmondom, hogy miért fontos ez. Mert sokszor a dicsőítést, az énekkel való imádatot ahhoz kötjük, ami éppen történt velünk, vagy nem történt. Ha Isten megadta a, a, a dolgaimat, amit kértem, akkor Uram, köszönjük, egy elsősorban térdelve mindenhogyan, és amikor valami nem sikerült, mondjuk um, reggel előtted a hajad, és aztán esett az esős és de bejött, akkor áj, nincs is Isten. De érted, hogy van ez a hozzáállás? Igaz? Azért öröktök, mert ilyenek vagyok. De, de tényleg, hogy, hogy akkor, meg, akkor meg nem imádom Istent, akkor nem méltó. Mert most nem úgy történt, hogy... De tudod, mint? A maga a válasz, tehát az alapfelállásunk az az, hogy te halott voltál, és most élsz. Jézus nélkül te halott vagy, senki, semmi vagy, sehol nem vagy, nincs örök életed, kész. De Jézus miatt feltámadtál, Fel fogsz támadni, vagy ott leszel vele, élsz, egy új életünk van. Tehát a helyes reakció az, hogy dicsőítünk. Ez olyan, olyan jó gondolat szerintem. Ez sokat segít, hogy miért dicsőítek? Mert élek. <gül> nem azért, ami éppen történt, vagy lesz, vagy nem volt, hanem azért, mert én élek. És örök élek. Ezért kinyitom a szához nekik. Ezért fölemel a kezem. És látod itt, ezek a testvérek. Azért, mert Lázár él, megteszünk, megteszünk mindent. Ne azért dicsőíts, mert úgy érzed, hogy dicsőítened kell, hanem azért, mert Isten Miért órá? Na, és itt egy picit kitérnék erre a készfelemelés, vagy minden dolgokra, mert szerintem talán érdekel benneteket, hogy, hogy hogy van ez nálam. Tehát ez németi Jani, aztán aki, amit akar. Tehát én, én soha nem úgy gondoltam, illetve eleinte gondoltam úgy, hogy akkor emelem fel a kezem, amikor érzem hogy van az az érzés, az a, meg, az a megfoghatatlan, főleg a lányok látom mosolyognak ők tudják. Van az, a, amikor jön az az érzés, hogy szerelmem vagy! Van, van az a pont, tehát itt sőítésben A fiúk kevésbé vannak én, higgyétek, de nem kell őket elítélni ezért. De én, én, én nem, tehát egy idő után az ember rájön, hogy nem fogod mindig így érezni magad. És egy idő után az ember rájön, hogy ki fog bukni, mert nem érzi úgy magát. Sőt, az ember rájön arra, hogy nem is akarok dicsőíteni, mert valószínű valami baj van velem, mert nem érzem úgy magam, hogy dicsőítenem kéne, hogyha ezen állunk. És akkor én eljutottam oda, hogy, hogy Isten szólt hozzám, hogy de nem azért, ne azért csináld ezt. Tehát akkor én fölállítottam egy, egy rendszert magamnak. Hogy például, amikor nagyon nincs kedvem dicsőíteni, akkor én fölállok és felemelem a kezemet. <gül> Tudod miért? Mert nekem ez a kép, ez, ez egy ilyen apu, vegyél föl. Tehát ilyen, vagy itt vagyok, megadom magam, nem? amikor pisztolyt fognak rád, az. Uram, itt föl. Tehát én, amikor bemegyek a gyülekezetbe, és ha látsz engem, hogy fölállok és fölemelem a kezem, az azért van, mert nem, nem érzem úgy, hogy dicsőíteni kéne. És létszik mostanat, ne figyeljetek, Tudod, meglátsz így, na, Jani, meg én rosszul van. Ne, ne vessél, te is ilyen vagy. De a lényeg, hogy, hogy én, én döntök, tehát én döntésből dicsőítek. Tudod, hogy én úgy döntök, hogy Isten méltó, én halott voltam, de élek, méltó, hogy kinyissam a számat, és hogy fölemeljem a kezemet, és hogy fölálljak, és dicsőítsam őt. Én ezért csinálom ezt. Mert láttam a Bibliában. És hidd el, hogy amikor van egy döntésem, egy hitem a Biblia alapján, Isten ezt megállja. És ma is így volt, nagyon nehéz, hogy kettőik föl voltunk a Petivel, mi ilyenkor állandóan beszélgetünk, ilyenkor, amikor találkozunk, kettőik föl voltunk, Halott voltam reggel, tehát kihúzta a függönt, náluk halottam, és szóval most feküttem le. Jöttünk, egyetlen nem volt kezdve, hogy dicsőítsek. De a végén éreztem is, és ott voltam, mert döntöttem. Szóval nagyon fontos dolog, hogy, hogy így ilyenek legyünk. És látod, ugyanúgy vagy letérzelni. Mi baj van avval, ha letérdelek? Ott van a Bibliában, hogy emberek térdeltek és úgy imázták Istent. Az már túl pünkösdi? Légyüves, ne legyen az jó, mert benne van a Bibliában. Fölemeled a kezed, pünkösdi, ne legyen az, mert benne van a Bibliában. És tudjátok még egy dolog, amit a Peti mondott, és nevettetek rajta, hogy csapjunk egy örömteli zajt? Emlékeztek az elején? Az a századik zsoltárban van benne. Hm? Dicsérjük őt. Az benne van. Nézd meg az eredetibe. Nézd meg. Most nem fogod látni, mert az új fordítás biztos azt mondja, hogy trillázzunk neki nagyon szépen. De, de, de érted, hogy mindig, mindig szépítik ezt. De az a századik Zsoltárban van, mindenki azt nézi, Ahol bultít minket, hogy menjünk dicsőíteni. De nem így van benne, hogy csapjatok egy örömteli zaj! hanem nézd meg, nézd meg egyszer, ha van időd, most senki nem figyel úgy, hogy elmondom, hogy levágtam a fejemet, és össze voltam, De nézd meg egyszer az eredetit, szakisre időt és ott az, amikor ott búzdít az elején, hogy dicsérjétek őt, így, meg úgy, hogy csapjatok neki egy zajt, csapjatok egy örömteli zajt. Tényleg így van. És az igaz, és tudod, csak azért akartam mondani, mert vannak emberek, akik nem énekelnek, mert azt mondják, hogy rossz a hangom, tudod, és igen, vannak, akinek tényleg rossz, de, de, de van, aki csak azt mondja, hogy, azt mondja, hogy ez egy jó kifogás arra, hogy ne énekeljek Istennek, főleg férfiak, nem énekelnek, mert rossz a hangom, kit érdekel a hangod. Most mondd meg, kit érdekel a hangod a dicsőítésben? Mi téged dicsőítünk? Vagy azt gondolod, hogy mindenki téged hallgat? Engem például nem érdekel, hogy te mit csinálsz, amikor Isten dicsőít. Érted? És szegény vagy, ha nem énekelsz Istennek. Mert látjuk ott a Bibliában, hogy énekkel, dicsérjük az urat. Ha? Érdekel. Tehát, én nyugodtan meg a Balázs is neked is szól, nem csak a Kristófelnek. Ez, ez, ez olyan régi gyülekezetekben volt, a különöntek a férfiak ez most egy ilyen kicsi bónusz nektek, külön a nők és ilyen volt egy pásztor Frédikát, és átszólt a férfi a nőnek, hogy hallod anya, hallod? Ez neked. Most ez ilyen volt egy kicsit, bónus. de maradjuk annyival, hogy most én beszélek, és ti magunkat a később. De hát akkor látod látod ezt a dolgot, hogy hogy nyugodtan énekel és enged ki a hangod istennek. Mert őnek így gyönyörű az, amit csinálsz. És, és hogyha érdekel, hogy Isten mit vár tőled, akkor az, létszik csak, csak egy örömteli zaj. És igen, valakinek a hangja az egy örömteli zaj, de az Istennek tetszik, tudod? És aki megítéltéged a te örömteli zajod miatt, hát az nem jó, az nem Isten szívesen cselekszik. És látod itt Mártát, aki főz, meg minden csinálja a dolgokat, ugye? akiről mondtam, hogy őt mindig úgy lenézzük. De Márta, Márta azt tudta jól csinálni, érted? Ő nem volt az a lelkizősebb típus, ő dolgozott, de jó kaját csinált. És mindent beleadott abba, érted? És csinálta, csinálta, igen, ebben egy kicsit fölfúvalkodott ott, hogy miért nem Máriának, hogy ő is csinálja. Jöjjön ide, segítsen. Jézus pedig azt mondta, hagyja csak rendben van ez így. De tudod, mint hogy, hogy ő megtette. És ebben a, ebben már lehet látni a fizikai aktivitást, hogy Isten elfogadja azt, hogy üzdössze a kezedet, amikor dicsőítünk. Ez érdekes, ne? és látok, látok megint a férfiakat piszkálom, mert a nőket nem kell piszkálni, hogy dicsőítsenek, meg tapsoljanak. Én voltam Afrikában. Egyszer, és ott a dicsőítés hozzatartozik, hogy tapsolnak. Tehát ott nem kell senkit hogy tapsoljunk, meg minden, ott így kezdődik az egész, hogy tapsol? Kés. És ha lerohadt a buszunk valahol, és már kezdték, és, és mindenért tapsoltunk, és énekeltünk. És annyira, annyira tetszett nekem, mert a, fiúk, a fiúkat nézem a gyülekezetbe, és mondjuk van egy olyan dal, néltó, hogy királyá, tánc, tánc, tánc, én szeretek, én még táncolni is szoktam oké. úgyhogy nem az a tipikus, de látom a fiúkat a gyülekezetbe, vagy. És jó van mama tapsolják csak hogy ez a, ez, nem olyan, ez a tapsolás, ez nem olyan férfi dolog, ez olyan kis gázos dolog, tudod Gyerekek, miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy büszke vagy, hogy letedj. Na büszke vagy, hogy leted ezt a férfi új hiúságodat és tapsolj Istennek. És én ezért mindig elsősorban szoktam ülni és én direkt, tehát olyan dal van, Mindegy, hogy nálunk az illés, vagy bárki tapsol, vagy nem, tehát, hogy a dicsőítés az az, én neki állok, gyermek. És igaz, éred, éred rosszul magad, ha rám nézel, hogy én dicsőítem Istenet mindenemmel, amim van. És gondolkozz el azon, hogy most mit csinálunk éppen, hogy miért jöttünk ide. Tudod, hogy kicsit ilyen provokatív vagyok, de, de jó szívvel, hidd el, hogy nagyon-nagyon jó szívvel. Hogy, mert a fiúk kezdenek ilyennél válni, ilyen. Bemegyünk, és akkor csak így nézik a telefonjukat. Nézzük, nézzük. A vége lehetne már ennek a kornyikálásnak, ha megint ugyanazt énekeljük. Nem jó srácok, és ha nem ingetek, ne vegyétek magatokra, de hogyha igen, akkor légy szíves. Mert, mert Isten elhívott minket, hogy vezessünk, fiúk. Mi vezetők vagyunk. Mindegy, hogy minek néznek téged, de az vagy. És én nagyon szeretem, hogy amikor bejönnek a gyülekezetembe, az emberek látják, hogy a vezető az dicsőít. Mindenével dicsőít. És amikor a vezető dicsőít, akkor dicsőíteni fog az egész gyülekezet. És ne, ez a célom, hogy dicsőítse Istent a gyülekezet mindenével, amivel csak tudja. És ti fogjátok rá megtanítani a gyülekezetet. Te. Most, vasárnap, amikor visszamész, és odáig és tapsol, és fölemeld kezedet, és értitek, hogy mit mondok? Tehát semmi baj abban, hogy fizikailag aktívak vagyunk a dicsőítésben. Néha kényelmetlen, hogy én leszoktam térdelni, és az ember csak így néznek, hogy mit csinálok. Szóval. De, de benne van a Bibliában, hogy betérdelek az Úr előtt, kifejezem így is magamat. És hozzáteszem, hogy mindennek szépen rendbe kell történnie. Aztán ott van Lázár, aki csak ott ült az asztalnál. Igaz? Ott van a bulinál. Ő is, egy, ő is egy, egy, egy nézőpont. Mert ő egyszerűen csak ott van. Mert sokan nem is vesznek időt rá, hogy dicsőítsék Istent. Pedig ez egy dolog. Tehát valahogy így, hogy ima, dicsőítés, ott kéne lenni. Én szoktam otthon énekelni, csak magamban. És nem azért magamat szórakoztassam, hanem hogy döntök úgy, döntök, hogy most Istent fogom dicsőíteni, mielőtt olvasom a Bibliát. És eléneklek párdalat. Egyedül. Furi? Én elég furi. De én hiszem, hogy Istennek tetszik. És én épülök belőle. Az, szóval, hogy, hogy dicsőítsetek, ne csak így, hanem dicsőítsetek Istent énekkel. Bármikor lehet. Mert hát én egyszer egy olyan gyárban dolgoztam, olyan hangosak voltak a képek, hogy ha ide jöttél volna hozzám, akkor nem hallottad volna, hogy mit mondok. Én folyton énekeltem. Ezt, ezt láttad. Mert ráadásul én csoportvezető voltam, tehát ilyen különleges sapka volt rajtam, és engem mindenki észrevett, amikor beléptem. Énekelj, énekel Istennek. Mert, mert ez épít, ez fontos, és Istennek is, Istennek is nagyon fontos. Negyediktől hatodik versik. Nem lesz hosszú, nyugi, csak úgy néz ki. De én tanító vagyok, úgyhogy lehetek Na, tehát 4-től 6. versig olvassuk a János 12-ben. Mondta ezért egy az ő tanítványai közül, Iskari Ótes Súdás, Simonnak fia, aki őt elárulta. Miért nem adták el ezt a kenetet 300 dénáron, és miért nem adták a szegényeknek? Ezt pedig nem azért mondta, mintha neki a szegényekre gondja, volna gondja, hanem mivel, hogy tolvaj volt, és nála volt az erszény, és amit abba tettek, azt ellopta. Tehát amit itt uh, Mária ráönti Jézus lábára, az egy nagyon nagy értékű dolog. Erről már biztos hallottatok. Egy dénál egy, egy munkás napi keresete volt. Tehát ez, a, ez, a, ez, a, ez az olaj, vagy kenőcs, vagy bármi, amit itt ráönti Jézusnak a lábára, ha csak kiszámolod, akkor egy évi kereset. Abba, arra a pillanatra. Tehát ilyen... Valaki, nem, nem is tudom, hogy hogy, hogy mondhatnál el, mondjuk egy évig dolgoztál valamiért. Van egy, akarsz egy iPhone-t nagyon. Egy évig nyomtad, ott van minden pénzed benne, 200 ezer folyamatot a legújabb iPhone 5-ös, iOS 6.2-es. Gyönyörű, megkapod, és csak képzeld el, hogy ki az utcára, és így megbotlatt. És kirepül, kirepül az útra, és egy teherautó utoljuk. Látod, hogy itt darabokra szakad. Az egy évi kereseted. Tudod, hogy, hogy ez egy áldozat Úr Úristen, mit csinálnál? Csak kézd, de egy évi keresetel vagy valakinek a lábaira ráönteni. Tudod, hogy mennyit jelentett neki Jézus. Érted ezt? Mint hogyha te a legújabb iPhone 5-ös, iOS 2.6.2-es oda mennél, és így Jézus el! Érted, Jézus! Tudod, hogy, hogy, hogy ezek csak néztek, hogy ez normális vagy, hogy mit csinálsz, egy évi keresetedet leraktad, és ott folyt szét. Tehát, de ebben látsz egy nagyon érdekes dolgot, hogy, hogy Mária mindenét odaöntötte. Valószínű, az csak gyűjtögette, gyűjtögette, mert ez egy vagyon volt, el lehetett volna adni, hogyha már nincs pénzük, tudod, vagy nincs ételre pénzük, vagy valami, valami be, beüt, és akkor azt pénzé lehet tenni. Tehát valószínű, ez valami volt, ami ilyen érték. Mint mostanában emberek aranyat szoktak így gyűjteni, tudod, vagy az az érték. És Mária azt mondja, hogy én ezt most úgy érzem, hogy oda kell adnom neked. És ráönti Jézus lábaira az egésem, az egészet. És ez nem valami sítes kis étolaj volt, vagy valami tudod, ilyen Vénusz. <tosz> <tosz> <tosz> és, és nézd meg, a korintusi, levél, a korintusi levél azt mondja, hogy a nőnek a haja a dicsősége. És valahogy így van ez lányok, nem olyan, a haja az pontos, sem, mert nektek. Nekem, nekem igénytelen hatású mindig. De, de nekem mindegy is. De. Hát csak most kérded el, azt mondanám, na vágjuk le mindenkinek. Hányan állnátok, állnátok sorba? Na, tehát egy fontos. De pár jól látja a korintusi levélben, azt mondja, az, az a dicsősége a nőnek. És látod itt ezt, hogy nem csak, hogy ráöntöttem minden Jézus lábára, hanem a saját hajával, ami a dicsősége, amihez így, így oda kellett hajolnia a rabbi lábához és meg kellett törölni ott mindenki előtt. Érted, hogy ez sokkal többet jelent, mint egy ilyen kis cuki jelenet. Ez itt megalázó, meg, meg minden volt együtt. Hogy Mária így ezt csinálta, hogy én valahogy ki akarom neked fejezni azt, hogy mennyire szeretlek. És én, én most csak így tudom kifejezni, hogy, hogy ezt is odaadom, meg, meg azt is csinálom. Érted, hogy Látod ezt a jelenetet itt? És ő volt ez az imázat. Hogy megfogta ezt a pillanatot, és valahogy megérezte, vagy tudta azt, hogy Jézus hamarosan meg fog halni. Tehát nem lesz több ilyen pillanat, hogy együtt eszünk. És, és ráöntött a lába, Olvassuk tovább. 7-től 11-dik versig. Mondd ezért Jézus, hagy békét neki. Az én temetésem idejére tartogatta ő ezt. Mert szegények mindenkor vannak veletek, én pedig nem mindenkor vagyok. A zsidók közül ezért nagy sokaság értesült vala arról, hogy ő ott van, és oda mentek, nem csak Jézusért, hanem hogy lázát is lássák, akit feltámasztott a halából. A papi fejedelmek pedig tanácskoztak, hogy lázát is megöljék. Igen. Hát? Ez egy tipikus emberi hozzáállás. Mivel hogy a zsidók közül sokan ő miattal mentek oda és hittek Jézusban. Látod, Jézus megvédi ezt a dolgot, amikor egy ember kihasználja a, a lehetőséget, hogy mindenét odaadva imádja Istent egy olyan módon, ami mások számára jelentéktelen, vagy, vagy logikátlan. És ez, ez minket mutat emberek, hogy nekünk vannak különleges alkalmaink, amikor dicsőíthetjük Jézust egy olyan módon, ami mások számára furcsa hogy mi énekelünk, és fölemeljük a kezünket és, és, és letérdelünk Jézus előtt. Ez, ez a világnak furcsa. Tényleg elvész helyre, ahol énekeltek a levegőben Jézus nevű csomó ideje meghalt Rabbinak. Érted, hogy de, de mi keresztényként nekünk tudni kell, hogy, hogy amikor mi dicsőítünk, akkor Isten belép. Hát Isten nem csak várja tőle, egy énekel, és aztán ő nem, nem tesz semmit. Sőt, látod Jézust, hogy, hogy megvédi ezt az egészet. Azt mondja, hagyd békén, hagyjat, hagy csinálja. Nem mondta Jézus azt, hogy jaj, tényleg drága, szedjük össze még hát, ha valamennyi megmarad, és akkor az még... Nem, elfogadta az imádatot. Elfogadta az imádatot, és megvédte az imádatot. Azt mondta, nem, ez egy különleges dolog. Ő ezt már régóta tartogatja... Engedjétek, hogy imádjon engem úgy, ahogy ő szeretne. Hm? És Jézus megáldja őt. És csak el tud képzelni, ez nincs itt leírva, de ahogy a ház beszelt ennek a kenetnek a, a, az illatával, akkor amerre ment Mária, a, haja, a haján vitte magával az imádatnak ezt az illatát. Ez nagyon érdekes, nem? Utána ment a piacra, ment, és hogy mindig érezte azt a pillanatot, azt a, amikor Imádtam Istent. És ez ragyogott róla. Szerintem csak képzelj el, amikor, amikor te mész mondjuk a piacon, és, és eszedből itt valami jó emlék, és így elmosolyodsz. És akkor valaki rád néz, hogy, hogy ragyog az arcod. Tudod, hogy elképzelem a Máriát, hogy ment, és ott volt. Ott volt az a pillanat. És tudod, hogy, hogy amikor mi dicsőítjük Istent, és ő hozzánk szól, és, mi, és megérint minket, egy, egy ilyen pillanatban akkor azt az illatot vinni fogod magaddal. De tudod, hogyha nem dicsőíted Istent, és akkor csak magaddal foglalkozol, akkor azt az illatot fogod magaddal vinni. És tudod, hogy az büdös? Tudod, hogy az nem jó illatú? És választhatsz, hogy melyik illatot akarod? Tudod, hogy választhatsz minden egyes biblióra előtt, amikor elkezdünk dicsőíteni, hogy melyik illatszal fogok innen elmenni? A saját szagommal, vagy Jézus illatával? Amit majd viszek, mert látszik az arcomon, hogy én most jöttem az ő jelenlétéből. Oaj, de jó, hogy figyeltek, imádom. De értitek ezt? Mert ezt, ezt el kell kapni. Ezt remélem, hogy megértettétek. Hogy ez volt az a pillanat. És Jézus meg fogja védeni. Akárhányszor te teszed ezt. Jézus meg fogja védeni ezt. És meg fogja áldani ezt. Nem csak úgy annyiba hagyja. És gondolkozz, gondolkozz ezen át, hogy, hogy ezek nem csak dalok, amiket nekünk. Ezt Jézusnak adjuk. Megtörjük a testünket, ugye? Mert oda hajtom a nyakamat ki, Nyitom a számat, fölemelem a kezem, tapsolok, amikor vezetnek a tapsban, tudod, szóval megyek. Tehát én, mint hogy meg kell törnöm magamat, és akkor, amikor megtörik ez a dolog, akkor kijön valami nagyon jó illat, amit Jézus meg fog áldani. Én nagyon szerettem volna, hogy lássátok ezen az órán azt, hogy mennyire fontos a gyakorlatban a dicsőítés, és hogy ez nem csak valami, lelki dolog, ami valakinek bejön, meg valakinek nem jön be, hanem ez a kereszténységünknek a része, emberek. Hogy mi énekkel dicsőítjük Isten. És teljesen mindegy, hogy rockzenével, vagy, vagy templomi énekekkel, vagy... Tehát teljesen mindegy. És ha, és ha te olyan vagy, aki elítéled azt, hogy gitár van, meg dob, gyere oda már hozzám, hogy szélsz óra után, Jó? Beszéljünk már kicsit erről. Érted, hogy. Neve, mert teljesen mindegy, hogy mi. Vannak, akik azt hirdetik, hogy a rockzene a sátántól van. Van ez a nagy, nagy mozgalom, de egyébként ez nem új dolog, csak valakinek mostanában új. Ez olyan tíz évvel ezelőtt jött föl, hogy a sátán volt a dicsőítés vezető, innen szedték, mert ő egy kérub volt, egy olyan angyal, aki egy imádó angyal, aki sőt, ő volt a főnök, és hogy elkezdték mondani, hogy ezért a repzenészek mind eladták az, az ördögnek a lelküket, meg a Madonna, meg a még tudom mindenki, és hogy ezért nagyon oda kell figyelnünk, hogy ne legyen ritmus, dísőtésre, ne legyenek dobók, mert a az már fú, az a sátán már beköltözik a szívünkbe, hogy minden. Könyörgöm, mutassátok meg, hogy hol van ez a Bibliában. És akkor sírva megtérek. De én inkább azt látom, ha van egy jó dicsőítés, jó ritmussal, és egyre több zenésszel, és akkor egyre jobb a dicsőítés, nem? Tehát ha hallottátok volna az én tegnapi kis szegényes kis szémfogásomat, ahhoz képest, ami ma reggel itt volt, ég és föld, növekedjünk a dicsőítésben, mert gyerünk, és használjatok hangszereket. Igen, és ebbe fogom befejezni. A zsoltárokban azért is több hangszer, mert nem volt még több hangszer. Üzenem azoknak, akik csak a citerához ragaszkodnak, meg a síphoz, meg a... Érted, hogy... Ez a nádi hegedű. Értitek? Merjetek kreatívak lenni a dicsőítésben. Merjetek zenélni, gyerünk! És tudjátok, hogy, hogy Isten meg fogja ezt áldani, amikor megtöröm magam. És, és még egy dolog csak a dicsőítés vezetőknek is késő. Jó, Peti? Én ezt hát mindig elmondom, és elmondom még egyszer. Nem azért vagy dicsőítés vezető, mert képes vagy rá. Ha képes lennél, akkor úgy hívnálak, hogy művész. De művész és dicsőítés az a tő között különbség van. És őszintén, én a dicsőítés az a preferálom inkább. Akik lehet, hogy nem jók, lehet, hogy tévednek, lehet, hogy mellé mennek, lehet, hogy elbénezzek, lehet hogy, lehet, hogy nem tökéletesen ott volt az a hang, lehet, hogy nem olyan jó hangja, de ő dicsőít. És ide, hogy Istennek is az állít, hogy dicsőítesz. És a hajnival beszéltünk éppen erről, az óra előtt is így mondtam neki, hogy az a te áldozatod, mert Isten megkérsz téged, hogy legyél dicsőítés vezetőd. És ha nehéz, akkor az a te áldozatod, az a dicsőítésed. Mert mondta hajni, hogy ez miatt, hogy gyereke erre kell figyelnem, nem tudok úgy szívből. Isten megkérsz téged arra, hogy csináld. Akkor csináld, az gyönyörű neki. És az a többi meg a fejlődés, az már jön magától. Egyre jobbak lesztek, egyre jobban fogjátok csinálni, egyre több hangszerrel, és egyre jobb lesz. Tehát őszintén, hogy hogyan tudnánk elérni egy darab hegedűvel a mostani fiatalokat? Mondjátok már meg nekem! Sehogy! Nem! Menj, növekedjetek benne! És én bátorítalak benneteket, hogy biblikus módon dicsőítsétek Istent! Tehát most ne az legyen, hogy következő úgy éreztem, hogy most így körbekel ugránom, Ilyen nincs a Bibliában, akkor oda fogok menni, a hozzáadat kiviszlek. Azért, mert ilyen nincs a Bibliában. De ha azt mondod, most úgy éreztem, hogy le kell térdelnem, nem fog semmit csinálni, mert biblikus módon imádod Istent. Ha úgy érzem, most föl kell emelnem a kezed, tedd meg. Úgy érzem, hogy nem kell föl emelnem, de most föl emelnem, mert akarom dicsőt. Csináljátok, mert benne van a Bibliában. És azt mondja a Pál Korintus Levél, hogy minden szépen rendben történjen. Ne botránkoztassunk meg. És uh, én mindig elmondom, szerintem a legjobb gyűlibe járunk, véleményem szerint. Tehát nem azt mondom, hogy az a legjobb gyűli a világon, de szerintem nekem a legjobb gyűli. Szerintem ti is így vele. Egy jó helyen vagyunk, ahol, ahol szabadon imádhatjuk Istent, ahol tényleg biblikusan imádjuk Istent. Tartsuk magunkat ehhez, imádkozunk. Jó? Uram, köszönjük neked a mai dicsőítést és a mai órát, és imádkozunk azért, hogy, hogy a részünk legyen, az életünk része legyen az, hogy dicsőítünk Téged naponta. olyan kérlek, hogy ha van itt olyan valaki, aki, akinek nehéz az a dolog, tehát hogy így nehéz ezt csinálni, nehéz alárendelni magát ebbe, akkor így imádkozunk érte, hogy hogy változtass meg őt te, hogy seg adj erőt, hogy, hogy lépjen, és hogy eh, oda menjen a lábaidhoz, és megtörje magát, és kijöntse mindenit, ami van. Uram, azért, mert méltó vagy, és áld meg ezeket a srácokat, áld meg a fiatalokat, a dicsőítés vezetőket, a, Uram, azokat, akik dicsőíteni akarnak téged, hogy, hogy Uram, egy jó, egy jó anyagot, Adjunk nekik, amiből növekedhetnek, és imádkozom, hogy, hogy ők is erre tanítsák majd azokat, akik utána jönnek. Kélek Jézus. Köszönöm ezt a délelőttet. szeretlek téged. Jézus nevében állam. Isten álljon. <Szorítás>